Sura al-Ma'idah Madina. Hii sura ya Madina. Idadi za aya zake ni moja Na hii ni katika sura zilizoishuka karibu na mwisho. Humu umebainishwa wajibu wa kutimiza maagano sawa yakiwa baina ya mja na Mola wake mlezi au baina ya watu wenyewe kwa wenyewe. Na sura hii imebainisha baadhi ya vyakula vilivyoharimishwa kama ilivyobainishwa vilivyohalali. Na kohalalisha kuwa wa wanawake wa ahli kitab, wa Kristo na mayahudi. Zimetajwa pia humu nguzo za udhu na kutayamam. Kadhalika imeelezwa kutakikana kufanya wadilifu na wa adui. Na, na sura hii imeashiria neema za Mwenyezi Mungu juu ya Waislamu na wajibu wao kwa kitabu chao na ikaelezea kuwa mayahudi wameachingua maneno kutokana na pahala pake. Na Wakristo wakayasahau baadhi ya mambo waliokumbushwa na kwamba wao wamekufuru kwa kusema kwao kuwa masihi ni mwana wa Mungu kadhalika sura hii mayahudi na Wakristo kwa yale madai yao kwamba ati wao ni wana wa Mungu na vipenzi vyake kisha tena sura hii imekusanya baadhi ya sabari za mayahudi, kama ilivyokusanya kisa cha wana wawili wa Adam Kisa hichi kinathibitisha kuwa uvamizi na kudhulumiana ni katika tabia za kibinadamu tena kuwajibika kumtoza kisasi mwenye kudhulumu ni njia ya kudhibiti tabia hii mbovu isivuke mpaka na sura al-Maida imeeleza adhabu ya kumtia adabu mwenye kufanya fiski na wizi tena baadaye karejea kubainisha vipi mayahudi walivyopindua hukumu za sharia zilizookuamo katika taurati. Naikabainisha kwamba katika chaulathi na injili ulikuapo kweli na haki kabla ya kuchezewa na kugawuzogeuzwa na ikahakikishwa kuwa ni wajibu ku kwa mujibu aliyetereemsha Mwenyezi Mungu sura imeashiria juu ya uadui wa mayahudi na Wakristo kwa waumini na wajibu wa kutoa na kutoaridhia kwa wanaoyatenda na kuwa ni dharura kuwapinga na sura imethibitisha kuwa Wakristo wamekufuru kwa kusema kwao Mwenyezi Mungu ni mmoja wa watatu. Tena Qur'an katika sura hii imewasifu baadhi ya Wakristo ambao wameikubali haki na wakaiamini na ikamkachaza muumini kujiharimishia mwenyewe vitu vizuri na ikabainisha nini kafara ya kuvunjekia hapo. Sura hii kadhalika imeharimisha ulevi kabisa. Na imebainisha ibada za Hija na cheo cha al na miezi mitakatifu. Na ikaelezea upotovu wa baadhi ya mambo waliyoharimishia Waarabu wenyewe kwa wenyewe bila ya hoja wa dalili yoyote, kama ilivyobainisha wasia wakati wa safari. Mwishowe sura hii imehitimisha kwa kutaja miujiza iliyotokea kwa nabi Isa alayhisalam na juu ya hiyo miujiza Banu Israili walimkanya. بي سوره يتججوا نبي عيسى عليه السلام عن الذنب يا وليوطوكا وكماعبدو ناايميلزا عظم الفالمه و منينز مڠو سبحانهو جوي يا مبينغ و ارضي و بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Rehema. Ya ayyuhalladhina amanu anfu bil'uqood. Uhillat lakum bahimatu al-anami illa ma yutlaa alaykum ghayru muhilli Inna Allah yahkumu ma yurid. Enyi mliyoamini, timizeni ahadi, mmehalalishiwa wanyama wa mifugo ila wale mnaotajiwa, lakini msihalalishe kuwinda na nye mmo katika hija, hakika Mwenyezi Mungu anahukumu apendavyo.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 وَلَلْهَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يجرمنكم شنآن قوم على ان تصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان Wattaqullaha innallaha shadeedul 'iqab Enyi waamini msivunje hishma ya alama ya dini ya Mwenyezi Mungu wala mwezi mtakatifu wala wanyama wanaopelekwa maka kuchinjwa wala yao wala wanaoelekea kwendea nyumba takatifu Wakitafuta fadila na radhi za Mola wao mlezi namkishatokashia yenu basi windeni wala kuwachukia watu kwa kuwa walikuzuilieni kufika msikiti mtakatifu usikupelekeni kuwafanyia uadui na saidianeni katika wema na uchamungu wala msisaidiane katika dhambi na uadui na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kwaadhibu حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ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 Faman idtur fi mansatin ghayr mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim Mihari Siwa na damu na nyama nguruwe, na nyama li shijwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na aliyekufa kwa kunyongeka koo, na aliyekufa kwa kupigwa na aliyekufa kwa kuanguka na aliyekufa kwa kupigwa tembe Aiyele na mnyama ila hela kumchinja. na pia ni haramu kula nyama iliyochinjwa masanamu, na ni haramu kupiga ramli. Hayo yote ni upotovu. Leo waliokufuru wamekata tamaa na dini yenu. Basi msiwaogope, bali niogopeni mimi. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu. Na nimekupendeleeni Uislamu wadi nenu namo nyikusurutishwa nanja bila kuendelea dhambi basi hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye rehema yes aluna قل أحل لَكُمُ الطيبات وَمَا علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم واذكروا اسم الله عليه Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Wanakuuliza wamehalalishiwa nini, Sema mmhalalishiwa kila vizuri na mlisho wafundisha wanyama kuwinda. Mnawafundisha alivyo kukunzeni Mwenyezi Mungu. Basi kuleni walichokukamatieni na mkisomea jina la Mwenyezi Mungu. نمجني مnyezimuungu hakika mnyezimuungu ni mwepesi wa kuitabu alyawma uhilla lakumut-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min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 Wamiyakfur biliman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin Leo mehaliishi wakila na chakula cha waliopewa kitabu ni halali kwenu na chakula chenu ni halali kwao na pia wanawake wema miongoni mwa muumini na wanawake wema miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu kaka mahari yao mkafunga na ondoa kufanya akufanya wa wahasharati wala kuweka kinyumba na anayekataa kuamini bila shaka amali yake mpotea naye katika ahera atakuwa miongoni mwa wenye hasara ya ayuha amanu اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كنتم جنبا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 أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مُّصْرِفًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم لعلكم تشكرون hey, Mnaposimama kwa ajili ya sala basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni na mpake vichwa vyenu na osheni miguu yenu mpaka vifundoni na mkiwa na janaba basi ogeni na mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu wametoka chooni au mmewagusa wanawake na hamkupata maji basi tayamaamuni vumbili losafi na mpake nyuso zenu na mikono yenu Napendi Mwenyezi Mungu ukutieni katika taabu bali nataka kukutaka seni na kutimiza neema yake juu yenu ili mpate kushukuru wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi id kuntum sami'na wa at'na wattaqullaha inna allaha 'alhimu bithati as-sudur nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu na ahadi yake aliyofungamana nanyi mliposema tumesikia na tumeti na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana wa yaliomo vifuanini ya ayuha alladhina amanu kunu qawamin lillahi وَلَا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي Uweni osimamizi madhubuti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mkitoa ushahidi kwa haki wala kuchukiana na watu kusikupelekeni kutofanya uadilifu fanyeni Ivyo hivyo ndio kuwa karibu mno na uchamungu na mcheni Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za na yale yatenda. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu lahum wa 'azim. Mwenyezi Mungu amewaahidi waliomoamini na wakatenda mema kwamba watapata maghfira na malipo makubwa walladhina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim awali waliokufuru na wakakanusha ishara zetu أَوَنْتِ يَوْمَ وَطُ وَمُتُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا Wa'ala Allahi Enyi hey, mliyoamini, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Walipotaka watu hukunyooshieni mikono, naye akaizuilia mikono yao kukufikieni. Namcheni Mwenyezi Mungu, na waamini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu.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 wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu faman kafar ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as-sabeel na Mwenye Mungu alifanya agano na wana wa Israeli na tukawateulia kutokana nao wa mbili na Mwenyezi Mungu akasema, "Kwa mimi ni pamoja nanyi. Mkisali na mkatoa zaka na mkawaamini mitume wangu na mkawasaidia, na mkamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Hapana shaka nitakufutieni maovu yenu na nitakuingizeni katika mabustani ya pita kati yake. Lakini atakayefanya kufuru miongoni mwenu baada ya hayo, bila shaka atakuwa amepotea." نِعْمَ الَّذِي سَاوَى فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَ aina منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين basi kwa sababu ya kuvunja agano lao tuliwalani na tukazifanya nyoyo zao kuwa ngumu maneno kutoka pahala pake na wamesahau sehemu ya yale waliokumbushwa na huwachi kuvumbua khiyana kutokana nao isipokuwa wachache miongoni mwao basi wasamehe na wache. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema wa minalladhina kaluu inna nasara akhadhna mithaqahum fa wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi fa aghrayna bainahum al'adawa wa al-baghdha ila yawm al-qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum na kwa wali waliyosema sisi ni manassara tulichukua hali yao lakini wakasahau sehemu waliokumbushwa kwa hivyo tukaweka kati ya uadui na chuki mpaka siku ya kiyama na hapo Mwenyezi Mungu atawaambia waliokuwa kiafanya ya ahla alkitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab lakum makum antum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu 'ankathir qad j'akum min allahi nurun wa, wa kitabu mubin enyi watu waktabu amekwishakujieni mtume wetu anayekufichulieni mengi mliokuwa mkificha katika kitabu na anasamehe mengi bila shaka imekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na kitabu kinachobainisha yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam wayukhrijuhum minadhulumati ilan nuri bi'idnihi wayahdihim wayahdihim ila siratin mustaqim Mwenye Mungu huongoza wenye kufuata radhi yake katika njia za salama na huwatoa katika giza kwapeleka kwenye nuru kwa amri yake na huwaongoza kwenye njia iliyonyoka Laqad kafara alladhina kaluu inna Allaha huwa al-Masih ibn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 Wallahu ala kulli shay'in qadeer Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu Sema ni nani mwenye kumiliki chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa yeye angetaka kumwangamiza Masihi mwana wa Mariamu na mama yake na wote waliomo katika ardhi na mamlaka ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya Mwenyezi Mungu Uumba pendavyo na Mwenyezi Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. Waqaalatil Yahud wa an-Nasara nahnu abnaa Allah wa ahibba'u Qul fali ma yu'adhdhibukum bal antum Yagfiru liman yasha'u wa yu'adhdhibu man yasha'u walillahi mulku samawati wal-ardi wa ma wa na, na Wakristo wanasema sisi ni wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Sema basi kwa nini dhibuni kwa ajili ya dhambi zenu? Bali ni watu tu kama wale wengine Umsamehe ya amtakaye na muadhibu amtakaye. Nani wa Mwenyezi na Mungu tu falme wa mbingu na ardhi na marejeo ni kwake yeye. Ya ahla kitabi qad jaakum rasuluna yubayinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taquulu. Antaqulu ma ja'ana min bashir walanadir faqad ja'a kun bashir wanadir wallahu ala kulli shay'in qadim ayni watu kitabu bila shakka amakujilieni mtume wetu akikubaini katika wakati usiokuwa na mitume mkasema akufika kwetu mbashiri wala mnyaji basi amekujieni mbashiri na mnyaji na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu wa ith qala musa liqaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum izjaala fiikum an izja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al na pale Musa alipoambia watu wake enyi watu wangu kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizojuu yenu alipowateua manabii kati yenu na akakufanyeni watawala na akakupeni ambayo hakuwapo wote katika walimwengu ya qaumidukhulul arḍal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu wa la tartaddu ala adbarikum fatan khasirin enyi watu wangu Ingieni katika nchi takatifu ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikieni wa wala msirudi nyuma msijie mkawa wenye kuhasirika qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina, wa inna lan nadkhulha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna Wakasema, ewe musa huko wako watu majabari nasi hatutaingia huko mpaka wao watoke humo wakitoka humo hapo tutaingia Qala rajulani min alladhina yakhafuna an alayhim adkhuluhum alayhim albab fa dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in kuntum <tune> mu'minin <India> Watu wawili miongoni mwa cha mungu ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha walisema Waingilieni kwa mlangoni Mtakapu waingilia basi kwa yakini nyinyi mtashinda Na ni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini Qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadama madamu fiha fa-dhhab anta wa rabbuka fa qa'idun Wakasema, ewe Musa, sisi hatutaingia humo kamwe maadam wao wa mahumo basi nenda wewe na mwala wako mlezi mkapigane sisi tutakaa hapa hapa. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fa afruq baynana wa bayna Akasema Mola wangu mlezi, hakika mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu. Basi tutenge na hawa watu wa potovu qala fa innaha muharramatun alayhim arba'in sanatin yatihun fil fala ta'sa 'ala alqawm alfasiqin akasema basi nchi hiyo wameharimishiwa muda wa miaka 40 watakuwa kitanga katika ardhi باسي ووي عسي واسكتيكيه watu apotopu واتلو عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين na wasomee habari za wanawawili wa Adam kokweli walipotoa mhanga ukakubaliwa wa mmoja wao na wa mwingine haukukubaliwa akasema nitakuwa, akasema mwingine Mwenyezi Mungu huwapokelea wachamgu la in basat ila yadaka li taqtulani ma ana bibasit yadiy ilaika li inni akhafullah rabbal alamin ya mkono wako kuniwa, mimi ya mkono wangu kukua hakika mimi naomogopa mwenyezi Mungu Mola wangu wote inni uridu n tbuء bthmi wthmk ftkun min sabi nnar wlk jzu llmin mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako kwani wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni na hayo ndiyo malipo ya wenye kudhulumu fatawwat lahu nafsu qatla akhi faqatlahu faasbaha minal khasirin basi nafsi yake ikampelekea ya kumuwa nduguye akamua na akao miongoni mwa wenye khasirika sadawassallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi mala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadha algharab faawari sawat akhi faasbah minan nadimin apo mwenyezi Mungu akamleta kunguru anefukua katika ardhi ili amuonyeshe vipi kumsitiri nduguye akasema ole wangu nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikamsitiri ndugu yangu, basi akawa miongoni mwa wenye kujuta min ajli dhalika katabna ala bani isra ila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi fakanna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 kwa sababu ya hayo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba aliemua mtu bila yeye kuwa au kufanya uchafuzi katika nchi basi ni kama amewauwa watu wote na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote na hakika waliwajia mitume wetu na hoja zilizowazi kisha wengi katika wao baada hayo wakawa waharibifu katika nchi inna majzaa alladhina yuharimuna allaha wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasadan ay ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard dhalika lahum khizyun fi ad-dunya wa lahum fil-akhirati 'adhabun 'adhim wanaompiga vita mwelezi mungu na mtume wake na wakawania kufanya uchafuzi katika nchi ni kuwawa, au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa mabadilisho au kutolewa nchi hii ndiyo hizaya yao katika dunia na katika akhera watapata adhabu kubwa illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu fa'lamu Fa anna allaha ghafurur rahim isipokuwa wale waliotubu kabla hamjawatia guvuni najueni kwamba mwenyezi Mungu ni mwenye mafira na mwenye kurehemu ya ayuha alladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Enyi mliamini, mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikilia. Na wanieeni kwa juhudi kwa ajili yake ili mpate kuokoka. Innal ladhina kafaru law anna lahum ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم حقا لو كفروا لو na كانوا اناهوت ياليوم kama hayo ili watoe fidia ya kuepukana na adhabu ya siku ya kiyama ya kwao na watapata adhabu chungu yuridu an yakhruju minan nar wa ma hum bi minha wa lahum muqim watataka watoke motoni lakini hawatatoka humo na watakuwa na adhabu inayodumu was-sariqu mwanamume na muizi min mwanamke ikateni mikono yao hayo ni malipo ya walioyachuma Ndiyo adhabu ya mfano itokayo kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma lakini mwenye kutubia baada ya dhulma yake na akatengenea basi mwenyezi mungu atapokea toba yake hakika mwenyezi mungu ni mwenye mafira na mwenye kurehemu ta alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha yu'adhibu man yasha wa yufiru liman yasha Wallahu ala kulli shay'in qadeer Ujui ya kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi humwadhibu amtakaye na humsamehe amtakaye na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu Ya ayyuhar rasoolu la yahzunka allatheena yusari'oona fil kufri minal ladheena qalu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 Lahum fi dunya khizyun wa lahum fi akhirati Ewe mtume wasikuhuzunishe wafanyao haraka kukufuru miongoni mwana usema kwa vinywa vyao tumeamini na hali nyoyo zao hazikuamini na miongoni mwa Yahudi wanausikiliza kwa ajili ya uongo wanausikiliza kwa ajili ya watu wengine wasio kufikia wao huyabadilisha maneno kutoka pahala pake wanasema mkipewa haya basi yashikeni na msipopewa haya tahadharini na mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumfitini huwezi kuwa na madaraka naye mbele ya Mwenyezi Mungu hao ndiyo ambao Mwenyezi Mungu hataki kuzitakasa nyoyo zao watakuwa na hizaya duniani نَأْخِرَةٌ نا وَتَكُونُ عَذَابُ كُبْرًا سَنَمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إن Inna Allaha yuhibbul Hao ni wasikilizaji kwa ajili ya kusema uongo na ni walaji mno vya haramu. Basi wakikujia wahukumu baina yao au jipooze nao. Na ukijipooza nao basi wao hawata kudhuru kitu. Na ukiwa hukumu basi hukumu baina yao kwa wadilifu. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda waadilifu. Wakaifa yuhakimunaka wandahumut tawratu fiha hukmullahi thumma yatwalluna min ba'd zalik wama ulaiika bilmu'minin. Nahwaje wakufanya wewe hakimu na wanayo tawrati yenye hukumu za Mwenyezi Mungu kisha baada ya hayo wanageuka na hao si wenye kuamini inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an nabiyuna aslamu lilladhina hadu وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ fala takhshawna ma sawkhawni wala tashtar bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai kahumul kafirun hakika sisi nuru ambayo hao manabii walionyenyekea kiislamu na wacha mngu na wanazuoni waliwahukumu mayahudi wao walikabidhiwa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu nao wakawa ni mashahidi juu yake basi msiwaogope watu bali niogopeni mimi wala msibadilishi aya zangu kwa thamani chache na wasihukumu kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio makafiri wa katabana alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna wal-anfa bil-anfi wal bil wal faman Antasaddqa bi fa huwa kaffaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulai na humo tuliwandikia ya kwamba roho kwa roho na jicho kwa jicho na pua kwa pua na sikio kwa sikio na jino kwa jino na kwa majaraha kisasi lakini atakaisamehe basi itakuwa ni kifara kwake na wasio hukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio madhalimu waqafaina ala atharin biisa bni maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at wa atainahu al-injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan wa musaddiqan lima bayna yadayhi min wa hudan wa maw'izatan lil-muttaqin natokafuatishia hao Isa bin Maryamu uyahakikisha kabla yake katika Taurati na tukampa injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati na uongofu na mawaidha wa wachamgu. Mungu wal ahlul injili bima anzalallahu fi waman lam bima anzalallah faulaikahumul fasiqun na wahukumu watu wa injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake na wasio kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo wapotofu wa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 لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum mshia wewe kwa haki. Kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda. Basi hukumu baina yao kwa aliyayateremsha Mwenyezi Mungu wala wa usifuate matamanio yao ukaache haki iliyokujia kila mmoja katika nyinyi tumemwekea sharia yake na njia yake na la kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka angekufanyeni nyote umammoja lakini ni kukujaribuni kwa aliyokupeni basi shindaneni kwa mambo heri kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu nyote na atakuja kuwaambieni yale mlio kua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 فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَاحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن Nao tahadhari nao wasije kukufitini ukaacha baadhi aliokuoteremshia Mwenyezi Mungu na wakigeuka basi jua kwamba hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwasibu kwa baadhi ya dhambi zao na hakika wengi wa watu ni wapotofu fa hukm aljahiliyati waman ahsanu mina ye yeah. wao wanatafuta hukumu za kijahiliya na nani aliyemema zaidi katika kuhukumu kuliko Mwenyezi Mungu kwa watu wenye yaqini ya ayuha alladhina amanu la tattakhudul yahudaw wan nasara wa mnyiye tawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdina qaumadh zalimin enyim msiwafanye mayahudi na wakristo ni marafiki wao ni marafiki wao kwa wao na miongoni mwenu mwenye kufanya urafiki nao basi huyo ni katika wao حَقًّا مَن يَنزِعُ مَنْغُوَاهُ وَيُؤَغْوِي وَاطٍ وَيَنِي كُذْلُومُ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ, نخشى يقولون نخشى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ fa asallahu an ya'tiya bil au aw amrin min 'indih fiyasbihu fiyasbihu 'ala ma asraru fi anfusihim nadimin utawaona wale wenye maradhi nyoyoni mwao wanakimbilia kwao wakisema tuna ya situsibu mabadiliko wa mwenyezi mungu wakaleta ushindi au jambo jingine litokalo kwake wakawa wenye kujuta kwa walioyaficha katika nafsi zao wa yaqulu amanu a'ula alladhina aqsamu billahi jahda imanihim innahum habitat a'maluhum fa asbahu watasema hivyo hawa ndio wale walioapa ukomo wa viapo vyao kuwa wao wapamoja nanyi vitendo vyao vitapotea bure wa taamki ya kuwa wenye kuhasirika ya ayuha alladhina amanu man yartadd minkum an dinihi fasawfa yati allahu biqawm فَسَوْفَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmatan dhalika fadhlu llahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim ayni mliyoamini atakaiacha miongoni mwenu dini yake basi Mwenyezi Mungu leta watu anowapenda nao wanampenda wanyenyekevu kwa waumini na wenye nguvu juu ya makafiri wanapigania jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu wala hawaogopi wama ya ana ilaumu hiyo ndio fadhila Mwenyezi Mungu umpa amtakae, na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu na mwenye kujua inna ma waliyukumullah wa wa wa wa hakika mlinzi ni mwenyezi Mungu na mtume wake na waliuamini wa ambao shika sala na hutoa zaka nao wananyenyekea wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. urafiki na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waliowaamini. Basi hakika kundi la Mwenyezi Mungu dilo lenye kushinda ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitab. kitab min alladhina utul kitaba min wal awliya allaha in kuntum mu'minin enyimliyoamini msiwafanye marafiki wale walioifanyia kejeli na mchezo dini yenu miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu na makafiri wengine na mcheni Mwenyezi Mungu kama nyinyi ni wenye kuamini وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ نَمْنَا فَوْعَدْنِي الصَّلَاة وَأَنَا نِشْكُلِي مَسْخَرَة وَنَمْشِزُ hayo ni kwa sababu wao ni watu wasio na akili qul ya ahla alkitabi haltanqimuna minna inna anamanna illa an amanna billahi wa unzila ilayna wa min qabl wa anna aktharakum fasiqun qul ya ayyuha alkitabu kwa kuwa tumemwamini Mwenyezi Mungu mshiwa, na tuliyoteremshwa na yalioteremshwa kabla na kwa kuwa wengi katika nyinyi ni wapotofu qul hal unabbi'ukum بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ulaikasharrun makana wa adhallu an sawa'is sabeel sema je ni, ni yule ambaye ni mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani na amemkasirikia na amewafanya miongoni mwao manyani na nguruwe na wakamwabudu shetani ao ndiyo wenye mahali pabaya na wamepotea zaidi njia iliyosawa. sawa wa itha ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad wallahu a'lamu bima kanu yaktamun na ni usema tumeamini lakini hakika wao wameingia na ukafiri wao na wametoka nao pia na, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kabisa wayote yote wanayoyaficha watara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun na utawaona wengi katika wao wanakimbilia kwenye dhambi na uwadui. na ulaji wao viharamu. ni maovu hayo wayatendayo laula yamhaahumur rabbaniyun walahbar an qawlihimul ithma waakluhumus suht labi'sa ma kanu yasnaun Mbona hao wanazuoni na makuhani wao hawakatazi maneno yao ya dhambi na ulaji wao wa biharam ni maovu mno hayo wayafanyayo وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدنك كثيرا منهم ما إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله wa yas'auna fil fasada wallahu la yuhibbul mufsidin na mayahudi walisema mkono wa mungu umefumba mikono yao ndiyo iliyofumba na wamelaniwa kwa sababu ya walioyasema bali mikono yake iwazi utoa apendavyo wayakini yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa mola wako mlezi yatawazidisha wengi katika wao wasi na kufuru na sisi tumewatilia wadui na chuki baina yao mpaka siku ya kiyama kila mara wanapowasha moto wa vita Mwenyezi Mungu wanauzima uzima na wanajitahidi kuleta uharibifu katika ardhi na Mwenyezi Mungu hawapendi waharibifu walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakfarna anhum Lakafarnaa anhum sayaatihim wala adkhalnaahum jannatin na'eem nalau kuwa watu wa kitabu wangeleeamini na wakacha mgu, hapana shaka tungelewafutia makosa yao atungaliwaingiza katika bustani zenye neema walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wamin tahti arjulihim minhum ummatum muktosida wa kithiru mnhum saama taurati na injili na yote walio kutokana na Mola wao mlezi basi hapana shaka wangelikula vya juu yao na vya chini ya miguu yao wapo watu miongoni mwao walio lakini wengi wao waloyafanya ni mabaya mno ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka mir rabbik wa in lam tafal fama ballagta risalata wallahu ya'simuka Inna Allah la yahdina qaum al Ewe mtume fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu hakika mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri ulia ahl alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawra hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum rabbikum wa la yazeedannaka fee ran min humma maa unzila ilayka mir rabbika tudhyana wa kufara fala ta'sa 'ala alqawmil kafirin Sema enyi watu kitabu amnalenu jambo mpaka muishike taurati na injili na yote mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi na hakika ulioteremshiwa wewe kutokana na mula wako mlezi yatawazidishia wengi katika wao uasi na ukafiri basi usiwasikitikie watu makafiri innal ladhina amanu walladhina hadu was-sabiquna wan-nasara man amana billahi wal-yawmil akhir wa 'amila salihan fala khawfun 'alayhim fala khawfun 'alayhim yahzanun. Akiko, wa yahzanun haqiqal amini kristo Walio Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema basi hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika huzunika laqad akhadhna mitha qabani wa arsalna ilaihim rusula kullama jaaahum rasoolu bima la fasuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun tulifanya agano na wana wa israeli na tukawatumia mitume kila alipojia mtume kwa wasiyoyapenda nafsi zao wengine waliwakanusha na wengine wakawaua wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amuu wa sammu fa'amuw wasammu thumma taballahu alayhim thumma amuw wasammu kathirun minhum wallahu basirun bima yamalun. Na nawakadhani kuwa hapata kuwa majaribio basi wakawa vipofu na viziwi kisha mwenyezi Mungu akawapokelea toba zao kisha tena wengi katika wao wakawa vipofu na viziwi. na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona hayo oyatendayo laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih bnu maryam wa qala ya masih ya banisra ilabudullah rabbi wa rabbikum انهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم النار, ومأواه النار وما للظالمين من انصار حقيقة وكفروا وييسموا مونيزي مungu ni masih mwana wa na hali masihi mwenyewe alisema, Enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu atamharamishea pepo na mahali pake ni motoni. Na walio dhulumu na wakuu nusuru. kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha Wama min ilahin illa allah wahid wa in lam yantahu amma yaquluna lamassana alladhina kafaru minhum adhabun Kwa hakika wamekufuru waliyasema mwezi mungu ni watatu wa utatu hali hakuna mungu ila mungu mmoja na ikiwa hawaachi hayo wanayosema wayakini itawakamata adhabu wale wanaokufuru afala ila allahi wayastaghfiruna wallahu rahim ye yeah, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfirah namanya kurehemu mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar wa wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at'am unzur kayfa nubayyin lahum alayatun munzur anna yufakun masihi mwana wa maryam si chochote ila nimtume wamekwisha pita mitume kabla yake na mama yake ni mwanamke mkweli wote wawili walikuwa wakila chakula angalia jinsi tunavyobainishia aya kisha angalia vipi wanavyogeuzwa qul ata'buduna min duni dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiu alalim sema je mnaaabudu badala mwezi mungu وَالَّذِينَ هُمْ حَوَاصِلٌ عَلَيْهِ وَلَا كُفَاةٌ لَهُ وَمَنْ يَمْلِكُ اللَّهُ فَهُوَ يَمْلِكُ وَهُمْ يَسْتَسْقُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْمَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا wlu sema enyi watu kitabu msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki wala msifuate matamanio ya watu waliyokwishapotea tangu zamani na wakawapoteza wengi na wenyewe wakapotea njia iliyosawa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 Hayo ni kwa sababu waliasi na wakawa wanapindukia mipaka. Kanu yatanauna munkan fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiafanya Hakika ni maovu yaliyoje mambo waliokuwa kiafanya tara katheeran minhum yatwallunal ladhin kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhithallahu alayhim wa fil adhabihim khalidun utawaona wengi wao wanafanya urafiki wa na waliokufuru Hakika ni maovu yaliyotangulizwa na nafsi zao hata Mwenyezi Mungu amewakasirikia na watadumu katika adhabu. Wala kanu yu'minuna billahi wan-nabiy wa ma anzila ilayhim Mtaخذuhum awliya'a walakinna kathiran minhum fasiqun Nalau wanamuamini Mwenyezi Mungu na huyu Nabii na yalioteremshwa kwake wasingeliwafanya hao marafiki lakini wengi katika wao ni wapotofu Latajidana اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا إنا نصارى dalika bi anna minhum qissisin wa uhbana wa annahum la yastakbirun hakika utawakuta walio shadidi kuliko watu wote katika uadui kwa walioamini ni mayahudi na washirikina na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni manasara hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na monaki na kwa sababu wao hawafanyi kiburi wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidhu min mimma 'arafu rabbana آman na na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya haki walioitambua wanasema Mola wetu mlezi tumeamini basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia wama la na nu'minu billahi wama ja'ana min al-haddi wa natuma an yudkhilana rabbuna, an yudkhilana rabbuna na kwa nini tusimwamini mwenyezi Mungu na faiki iliyotujia na hali tunatumai Mola wetu mlezi atuingize pamoja na watu wema fa athabahu Allahu bima kalu jannatin tajri min tahtiha alanharu khalidina fiha wa dhalika jazaa basi Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yale waliyosema bustani zipitazo mito kati yake Humo watadumu na haya ndio malipo ya wafanyao wema walladhina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika na wale waliokufuru na wakazikanusha ishara zetu hao ndio watu wa motoni. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Enyi hey, amini msiharimishe vizuri alivyo ni Mwenyezi Mungu wala msikie mipaka. Hakika mwenyezi Mungu hawapendi wakiuka wa mipaka wakulu mima razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullahal ladhi antum bihi mu'minun na kuleni katika alivyokuruzukuni mwenyezi Mungu halali na vizuri نمجئني من يزمو الله امباي نمؤمن لا ياخذكم الله بالغو في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان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 Kadhalikabayinullahu lakum ayatihi la'allakum Mungu hatakushikieni kwa vyapo vyenu vya upuzi lakini atakushikieni kwa mnavyoapa kweli kweli kwa makusudio basi kafara yake ni kuwalisha maskini kumi kwa chakula cha wastani mnachowalisha ahali zenu au kuwavisha au kumkomboa mtumwa Asiyepata hayo basi afunge siku tatu. Hii ndiyo kafara ya viapo vyenu mnapoapa. Na ya yaminizi zenu. Namna hivyo Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake ili mpate kushukuru. Ya ayuha amanu انما الخمر والميسر والانصام والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي نملمؤمنين بلا شك kamari na كماري نعبدوا na kupiga ramli ني uchafu katika كزه شيطاني bas jiepusheni navyo ili mpate kufanikiwa inna ma yuridush shaitanu an yunqi al adawa wa al badda fi al khamri wa yasuddakum wa yasuddakum an dhikri allahi wa an Hakika shaytan anataka kutia kati yetenu uadui na chuki kwa ulevi na kamari na akuzuiyeni kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusali basi je mmeacha wa atii Allah wa atii Rasul wa hadharu annama ala rasulina na Mtini Mwenyezi Mungu na Mtini Mtume na tahadharini na ikiwa mtageuka basi juweni ya kuwa juu ya mtume wetu ni kufikisha ujumbe tu ulio wazi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 Wallahu yuhibbul muhsinin Sidam ya walioamini wa na wakatenda mema kwa walivyo maadamu baada wakimcha Mungu na wakiamini na wakitenda mema kisha wakamcha Mungu na wakaamini kisha wakamcha Mungu na wakafanya mazuri na Mwenyezi Mungu huwapenda wao wafanyao wa mazuri. Ya ayyuhalladhina amanu layabluwannakumullahu bishay'im minas-saydi tanaluhu aydikum tanaluhu aydikum wa rimahukum liy'lamallahu man yakhafuhu bil Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adabun aleem. Enyi mliyoamini, Mwenyezi Mungu atakujaribuni kidogo kwa wanyama wa kuwinda inayowafikia mikono yenu na mikuki yenu, ili Mwenyezi Mungu wa mjue nani anayemhofu kwa ghaibu. Baasi atakayeruka mipaka baada ya hayo atapata adhabu kali. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum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 هذيان بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقام اي <تصفيق> من يؤمني msiuwe wanyama wa kuwinda nanyi mmehirimia katika hija na miongoni mwenu atakayemuua makusudi basi malipo yake yatakuwa kwa kuchinja kilichosawa na alichokiua katika mifugo kama wanavihukumu waadilifu wawili miongoni mwenu nyama huyo yapelekwe kwenye alkaaba au kutoa kafara kwa kuwalisha maskini au badala ya hayo ni kufunga ili aonje ubaya wa jambo lake hili Mwenyezi Mungu amekwishafuta aliyopita lakini atakayefanya tena Mwenyezi Mungu atampa adhabu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na mwenye kuadhibu. Uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayara wa hurr ma dumtum hurma Wattaqullaha wa alladhi ilayhi tuhsharun. Ni <tipati> nimihlali shiwa kuvua vinyama vya baharini na kuvila kwa faida yenu na kwa wasafiri. Na mmherimishiwa mawindo ya wanyama wa bara maadamu mmherimia hija na mcheni mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake Ja'ala Allahul Ka'bata l-Bayta l-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra l-harama wal-hadiya Dhalika li ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fil-ardi wa anna Allaha bikulli shay'in 'alim Mwenyezi Mungu ameifanya al hii nyumba tukufu ni simamio la watu na kadhalika miezi mitukufu na wanyama wa dhabihu na vigwe Hayo ili mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Ilamu anna Allahu shadidu 'iqabi wa anna Allahu ghafurur rahim. kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu Ma la rasuli illa albala wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun haim lazimu mtume ila kufikisha ujumbe tu na Mwenyezi Mungu anajua namna na namna cho Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun Sema havi sawa viovu na vema hjapo kupendeza wingi wa viovu basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili ili mpate kufanikiwa. Ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an an ashiya in tubdalakum tasukku wa in tasalu an, anha hina yunzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha Wallahu Ghafurun Halim Enyi msiulize mambo ambayo mkidhihirishiwa yatakuchukizeni, na mkiyauliza inapoteremshwa Qur'ani mtabainishiwa Mwenyezi Mungu amesamea hayo na Mwenyezi Mungu ni mwenye mafara mpole. Odsa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Waliauliza hayo watu wakabla yenu kisha wakawa wenye kuyakataa. Ma ja'alallahu min bahiratin wa la Wala wa la wasilatin walakinnal ladhina kafaroo yaftaroon 'ala Allahi al-kadhibo wa aktharuhum la yaqiloon Mwenyezi Mungu hakujalia haramu wote ya bahira wala saiba wala wasila wala hami lakini waliokufuru humzulia uongo Mwenyezi Mungu na wengi wao hawatumia akili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 awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna ya shay'an wa la yahtadun. na wanapoambiwa njoni kwenye hali aliyoteremsha Mwenyezi Mungu na kwa mtume kusema yanatutosha tuliyowakuta nayo baba zetu ye yeah, hata ikiwa baba zao walikuwa hawajui kitu wala hawakoongoka ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusukum la yadurkum man dhalla idhataytum Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun hey, enyi mlioamini kilicho lazima juu yenu ni nafsi zenu hawakudhuruni waliopotoka ikiwa nyinyi mmeongoka ni kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marudio yenu nyote basi atakwambieni yale mlio kuwa mkiyatenda ya ayuha alladhina amanu shahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hinan wasiyata ithnan zawadlun minkum اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فَيَقسمَانَ بِاللَّهِ إِنَّ لا لَاشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِلَّا مِنَ الْآثِمِينَ أَيُّ مَنْ يُؤْمِنُ yanapomfikia mauti mmoja wenu na akataka kutoa wasia basi wawepo mashahidi wawili miongoni mwenu ambao ni waadilifu na napokuwa safarini na msiba wa mauti kwa kusibuni basi washuhudia wengine wawili wasiokuwa katika nyinyi mtawazuia wawili hao baada ya sala na waapi kwa Mwenyezi Mungu mkitilia shaka wakisema Hatutapokea thamani yoyote kwa haya hata kwa ajili ya jamaa na wala hatutaficha ushahidi wa Mwenyezi Mungu. Hakika hapo tutakuwa miongoni mwa wenye dhambi. Fa in uthira ala annahuma astahaqqa ithman fa akharru فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا wamaatadaini inna mina kuwa wawili wili hao wamestahiki dhambi basi wawili wengineo kutokana na warithi wenye kudai haki washike makamu ya wa mwanzo na wapi kwa Mwenyezi Mungu kisema hakika ushahidi wetu ni wa haki zaidi kuliko ushahidi wa wale na sisi hatujafanya dhambi hakika hapo tutakuwa miongoni mwa walio dhulumu dzalika adana in yaatu bil shahadati ala wajhiha aw yakhafu aw an turadda ba'da allaha wasma'a wallahu la yahdil qaumal fasiqin Hivi inaelekea zaidi ya kwamba watatoa shahidi uliosawa au wataogopa visije vikaletwa viapo vingine baada ya viapo vyao Namcheni Mwenyezi Mungu namsikie na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wapotofu. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ajibtum? Qalu la 'ilma lana innaka anta allamul ghaib. Ile siku ambayo Mwenyezi Mungu atapowakusanya mitume au mlijibiwa nini? Watasema hatuna ujuzi. حقيقة وewe ndie mjuzi mkubwa wa yote yaliyofichikana اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نَظَلَّ مُنَزِّمُ مُنَزِّمُ وَاتَقُولُ يَا Kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokutia nguvu kwa roho takatifu ukazungumza na watu katika utoto na utuzi imani na nilivyokufunza kuandika na hikma na Taurati na Injili na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu na ulipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu na ulipofufua wafu kwa idhini yangu. na ilipoku na wana wa Israeli ulipowajia na hoja zilizowazi na wakasema waliokufuru miongoni mwao haya si lolote ila ni uchawi mtupu wa iz auhaitu ila alhawariin an bi wa rasuli qalu amanna qalu amanna wa ashhadu muslimun na nilipowafunulia wanafunzi kwamba waniamini mimi na mtume wangu wakasema tumeamini ناشهد يا كو اسisi ni waislamu. Iz qala al hawariyyuna ya Isa ibn Maryama hal yastati' rabbuka an yunzila 'alaina ma'ida in kuntum wanafunzi waliposema ewe Isa bin Mariamu je Mola wako mlezi anaweza kututeremshia chakula kutoka mbinguni akasema mcheni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini quluna uridu an na kula minha wa tuma inna kulubuna watatuma ina kulubuna wa naulama an kad sadaqat ma wa nakuna alaiha min ashahidin wa tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue na tujue kwamba umetuambia kweli natue miongoni mwa wanaoshuhudia qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'eidan takunu lana 'eidan li wa akhirina wa ayatan warzuqana wa anta khayrur akasema isa bin mariamu ewe mwenyezi Mungu mola mlezi wetu tuteremshie chakula kutoka mbinguni ili kiwe sikukuu kwa ajili ya wa mwanzo wetu na wa mwisho wetu na kiwe ni ishara itokayo kwako basi turuzuku wa ni wewe ndiye mbora wa wanaoruzuku qala llahu inni munazzilaha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibu fa inni Al Mwenyezi Mungu akasema Hakika mimi nitakuteremshieni hicho lakini yeyote katika nyinyi atakayekanya baadaye basi hakika mimi nitampa adhabu nisiopata kumpa yeyote katika walimwengo wa ithalla allah ya isa ibn maryama anta qultal linasi tattikhuni wa ummi ilaheyna min dunilla qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kun tuqultu faqad alimta ta'lamu ta ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alimul ghuyub napale Mwenyezi Mungu atakaposema Ewe Isa bin mariamu ati wewe uliwaambia watu Nifanye ni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu atasema Subhanak wewe umetakasika. Hainifali mimi kusema ambayo si haki yangu. Ikiwa nilisema basi bila shaka umekwishia jua. Wewe unyajua yaliyo ndani ya nafsi yangu lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako. حقيقه وewe ndiye mjuzi mkubwa wa yaliofichikana ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم Falamma tawaffaytani kuntantaraqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid sikuwaambia lolote ila ulioniamrisha nayo ni mwabuduni Mwenyezi Mungu mola wangu mlezi na mola wenu mlezi na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao na uliponifisha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao na wewe ni shahidi juu ya kila kitu in tuadhibu fa innahum ibaduk wa in tarfir lahum fa innaka hakim ukiwaadhibu basi hao ni waja wako na ukiwasamehe basi wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma qala llahu hadha yawmun <tune> yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatu tajri min tahtiha alnaharu khalidin fiha abada radiyallahu anhum waraḍu an Mwenyezi Mungu atasema hii ndio siku ambayo wasema ukweli utawafaa ukweli wao wao watapata bustani zipitazo mito kati yake Humu watadumu milele Mwenyezi Mungu amewawiraadhi na wao wameradhi nae huku ndiko kufuzu kukubwa Lillahi mulku samawati wal ardi wama feehin wa huwa ala kulli shay'in qadeem Mwenye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo naye ni muweza wa kila kitu